Eh, però amb això no esperem pas que plogui gaire avui. Sí que poden anar caient de tant en tant aquestes quatre gotes al llarg del dia i fins i tot durant la nit. Eh, demà tindrem un dia, doncs... Eh... De fet, aquest cap de setmana doncs, tenim una situació amb una falta anticiclònica, però amb alçada hi ha una mica d'inestabilitat, per tant, eh, no acabarà de fer bo del tot, però tampoc serà dolent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 Uh -huh. doncs, uh, aquesta és la, la previsió meteorològica per aquest uh, cap de setmana per tant doncs, uh, ja sabeu que, que, com serà, no? què haureu de, de fer si voleu anar a la platja o, o si voleu fer altres activitats i d'altra banda doncs, amb en Josep Pasqual volem repassar altres temes uh, aprofitant doncs, que estem tots just a principis de juny, a principis de juliol i com dèiem dilluns, doncs volem comentar eh, una miqueta com ha estat, com va ser el juny, el mes de juny doncs que eh, va començar l'estiu, però no sé, la, la percepció com té, eh, Josep, i ho hem anat comentant amb, amb gent no, del, del nostre entorn, doncs és que va ser un juny més plogiós de l'habitual. Les dades així ho corroboren o, o, o no, Josep? Estem equivocats. Sí que és cert que va ploure una mica més de l'habitual, però més que res va ser aquesta sensació perquè eh, durant els 18 primers dies me sembla que només n'hi va haver dos que no va ploure ben gota i els altres, doncs, això sí, en poqueta quantitat concretament aquí a van caure uns 60 litres per metre quadrat i això és gairebé el doble del que plou habitualment de mitjan al mes de juny mm -hmm. eh, però tampoc és una cosa excepcional però sí que va anar fent ara un dia, ara un altre i, eh, doncs Tenim aquesta sensació, tot i que a partir del dia 18 al dia 20 doncs ja la situació es va arreglar, va plegar la pluja, varen pujar les temperatures i, per tant, doncs, els 10 últims dies del mes doncs, varen ser més, més estivencs, podríem dir. Uh -huh. Per tant, podem dir doncs, que al final, malgrat aquesta primera quinzena una miqueta més variable, no?, amb aquestes pluges petites no? que venien dia, dia, dia rere dia, I, però amb la segona quinzena doncs, més uh, típica, podem dir que es va compensar no? una miqueta, el juny no, no va ser molt extraordinari. Com no va ser? Molt extraordinari, no? Ni vell de temperatura ni vell de... de uh, no, sí, ja dic, sí que va ploure més que res, més, més estones, podríem dir. Uh, per exemple, uh, ara sembla que era el juny de l'any 92, l'any de les Olimpiades, que van caure aquí 170 litres per metre quadrat, per tant, va triplicar la quantitat sí. aquesta. Sí que hi ha mesos de juny doncs, que pràcticament no plou, és a dir, la, la pluja és un fenomen que és molt irregular i eh, doncs, hi ha mesos que plou molt i d'altres que plou poc. Agafes la mitjana i dius la mitjana és aquesta, però... <ríe> rarament es compleix aquella mitjana. Uh -huh. eh, cosa diferent passa amb les temperatures, perquè les temperatures sí que tenen un marge i poden estar un grau per sobre un grau per sota o costar-se més la mitjana o menys, però uh -huh ja més, més irregular, sobretot a la nostra zona mm -hmm. doncs hem fet aquesta mirada del que va ser el mes de juny però amb la finalització d'aquest passat mes doncs, vam tancar el primer, la primera meitat de l'any també doncs, aprofitarem per fer, per fer un petit balanç i és que aquesta primera meitat de l'any aquests primers sis mesos d'aquest 2020 també han portat eh, unes temperatures eh, tant del mar com de l'aire anormals, no? de rècord podríem dir Sí, malauradament, doncs, eh, és una cosa que confirma més eh, el tema del canvi climàtic. Eh, la primera meitat de l'any de gener i juny eh, m'he tingut a mirar les temperatures mitjanes d'aquests sis mesos i resulta, doncs, que aquest any ha estat eh, el d'una temperatura mitjana més alta eh, en aquest mitjany, doncs, de... Eh, doncs de, de, de pràcticament del, del darrer mig segle, uh -huh. però no només la temperatura de l'aire, sinó que la del mar eh, també està la més alta. Eh, sí que és cert que no, no necessàriament té una relació una cosa amb l'altra, però sí que en el mar, que ja ho hem comentat algunes vegades, eh, durant els darrers mesos no han subintejat gaire les tramuntanes i quan han bufat doncs ho han fet de no manera no massa forta uh -huh. i això justament és la tramuntana la que barreja les capes d'aigua de la superfície amb les de més en sota que són més fredes i fa baixar la temperatura però aquest any doncs com que no ha bufat gaire doncs s'ha mantingut una temperatura més alta uh -huh. doncs aquestes són les dades que ens deixa aquest primer semestre de, del 2020 eh, jo ho comentàvem dilluns de fet eh, Josep amb aquella també percepció una miqueta errònia no? doncs que aquests mesos de confinament havien portat o havien frenat una miqueta el canvi climàtic bé, això com que ve de tant temps en darrere eh, doncs eh, les dades demostren que, que no, eh, que aquesta temperatura va malauradament creixent doncs Josep, eh, no sé si vols afegir alguna cosa més al voltant d'aquestes doncs, dades que has pogut observar en aquest primer mitjany o si no doncs ja ens emplacem en a dilluns eh, a parlar novament d'altres temes Sí, en principi la dada, en principi la dades aquesta que aquesta constància, doncs. mm -hmm. Josep, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Eh, desitgem un molt bon cap de setmana i ens ha retroveiem dilluns, doncs. eh, a vosaltres igualment a la gent que ens escolta. Adéu, ciaua.